السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احكم الحاكمين واشهد ان سيدنا محمدًا عبدُه ورسولُه المبعوث رحمه للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجل الأصفية والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقررات أعيمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بارا حاضرين حاضرك كان سدر سكريا ينطر هرمك Pengajian pada pagi hari ini Sebagaimana yang telah Saya janjikan Kita isi Dengan apa yang ada Samput pautnya Dengan bulan Syahadan Dan bulan Ramadhan Karena kita Telah berada di dalam bulan Syabat Bahkan Pada hari ini Kita telah memasuki Tanggal 12 nya Oleh sebab itu Agar kita dapat Menggunakan kesempatan yang Sebaik-baiknya Demi untuk meningkatkan Amal-amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka haruslah kita ketahui bagaimana penjelasan dan keterangan yang telah disampaikan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah bulan Syaban dan bulan Ramadan Memang secara saudara Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan segala sesuatu Dengan kudrat iradatnya sendiri Dan memberikan tugas kewajiban Dan anjuran untuk kita lakukan Dari amal-amal peribadatan Diaturnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sedemikai rupa Kesemuanya itu untuk Membawa kita kepada kejayaan Kemuliaan dan keselamatan Di dalam dunia yang sementara ini Terutama di dalam alam akhirat Yang tegal ada Kalau kita ambil sebuah nis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna lillahi fi ayyami dahrikum lana fahat faqarrud lah Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam masa-masa itu ada hembusan hembusan rahmat ada nafahat Hembusan-hembusan rahmat <coughs> Fata'ar radhullah Maka majulah Kamu ke sana Memang Kalau kita pelajari Beberapa hadis Di dalam saat-saat kita Di dalam waktu-waktu kita Dan masa-masa kita itu Ada waktu-waktu Yang dikhususkan oleh Allah dan diistimewakan oleh Allah Dengan turunnya Rahmat-rahmat yang khusus Turunnya barakah-barakah yang khusus Dan turunnya kenikmatan-kenikmatan yang khusus Maka Fata'ar-radullah Majulah kamu ke sana Untuk mendapatkan Apa yang telah diturunkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang merupakan nafah termasuk saudara-saudara di dalam perjalanan tahun dan bulan ada bulan-bulan yang dikhususkan oleh orang begitu juga ada malam-malam dan hari-hari yang dikhususkan oleh orang termasuk adanya bulan Rajab adanya bulan Syadhan dan adanya bulan Ramadan yang mana tiga bulan berturut-turut ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahr ummati bulan Shah, bulan Rajab bulan Allah ini pun sudah banyak saya terangkan wa Sya'ban syahri dan bulan Sya'ban bulanku jadi jelas boleh kita katakan bahwa bulan Shaaban Syahrul Rasul, bulan Shaabanis bulan Rasulullah. Mengapa? Karena Nabi sendiri bersabda, wa Shaaban syahril dan bulan Shaaban bulan muaromahwal syahrul mati dan bulan muaromahwal bulan umat mati. Nah, adanya hal-hal yang demikian ini tentu ada ke Khususan Memang sudah sedar Bulan Syabdan Bagi Nabi Muhammad SAW Merupakan Bulan Yang penuh Sejarah Termasuk Apa yang diharapkan diharap oleh Nabi Terjadi pada bulan apa yang diharapkan diharap, oleh Nabi Dalam masalah tibla Karena Sejarah-sejarah Ketika Nabi Muhammad Sallallahu wasallam Masih berada Di kota Makkah Sebelum berhijrah Ke majinah Apabila melakukan salat Menghadap Ke Ka'bah Tibla Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, diperintahkan oleh Allah subhanahuwataala, apabila melakukan solat menghadap, kafitlah Nabi Nabi Ismail, yaitu ke Al Masjidil Aqsa. Memang di Al Masjidil Aqsa, mana <tuh> merupakan kiblat. Nabi Nabi dan Rasul pada masa itu. Bila Nabi Muhammad SAW masuk kota Madinah, berada di kota Madinah diperintahkan oleh Allah SWT apabila melakukan salat demikian juga kaum Sahabat menghadap ke al Masjidul Aqsa. Tapi Nabi sangat mengharap hal kepada Allah agar supaya qiblah dipindah lagi ke Ka'bah dan Nabi lebih semang dan kaum muslim pun lebih semang kalau qiblahnya ke Ka'bah ibadat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS maka setiap Nabi selesai dari sholat Nabi berdoa melihat ke atas menunggu kemungkinan ada malaikat turun Membawa wahyu masalah Qibla Alhamdulillah Setelah kurang lebih Satu tahun setengah Berarti Pada bulan Syabat Tahun kedua Hijrah Turulah ayat Qad narataqal lubawadhika Fissama'a sungguh kita Allah telah melihat bolak-balik wajahmu hai Muhammad di langit jadi jadi kembali kembali wajah Nabi melihat ke langit sambil berdoa setelah salat menunggu-nunggu kemungkinan adanya malaikat turun wahyu turun masa kiblat lah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala qad narat qalluba wajh hikafis sama sungguh kita Allah telah melihat pulak balik wajah Muhyai Muhammad lalu turun jaminan falan falanwalian naka qiblatan tarloha maka sungguh kita Allah akan menghadapkan wajah Muhyai Muhammad pada kiblah yang engkau senang Nabi sudah merasa senang Ini ada jaminan Sungguh akan dihadapkan oleh Allah Ke kiblah Yang ia Turun perintah Fawalli wajhaka syataral masjidil haram Nah, Sekarang hai Muhammad Hadapkan wajahmu ke arah al-masjidil yaitu ke Ka'bah al-Mau'umah. Jelas Nabi merasa lega, Nabi merasa puas dan Nabi sangat senang yang mana kedudahan sekarang sudah dipindah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke al-Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Lalu kaum muslimin kesemuanya dimana sejak mereka berada pun harus dan wajib menghadapkan wajahnya ke arah al-masjid al-haram yaitu kahanda. "Wa haith ma kuntum fa walu wujuhakum syawtarah." Kira kamu di mana saja berada, hadaplah wajahmu ke arah al-masjid al-haram yaitu Ka'bah. Sampai terjadi saudara, -saudara Ketika kiblat sudah dipindah sedemikian itu Nabi Muhammad SAW alaihi melakukan salat ada riwayat itu salat asar berjamaah mengadap ke kabah di antara jamaah itu ada seorang dari desa ikut berjamaah selesai salat berjamaah orang ini pulang ke desanya sampai di desanya sana kebetulan masih ada orang melakukan salat ke al-masjidul aqsa ada sebuah masjid Orang-orang sedang melakukan jamaah sholat Belum tahu mereka itu Bahawa Qibla sudah dipindah Mereka masih menganggap bahawa Qibla Al-Ba'al Masjidul Aksar Mereka mengalir Setelah datang Seorang sahabat ini Dari penduduk desa itu Melihat keadaan orang-orang sholat demikian Mereka eh, dia lalu berjalan Eh hey, jamaah sungguh Saya tadi telah ikut Sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW dan kita menghadap ke Ka'bah ke arah al Masjidil Haram karena sudah dipindah oleh Allah Subhanahu Wataala. Lalu orang-orang ini berputar semua, tidak membiarkan solatnya, tidak mereka membatalkan solatnya, tapi mereka berputar terus menghadap ke al Masjidil Haram. Maka sebab itu. Masjid itu terkenal dengan Masjidul Qiblatai Maka di Madinah sana Ada Masjidul Qiblatai Maka siapa Sejak yang ditakdir oleh Allah Dapat berangkat haji Ziarah ke Madinah Ke maqam Rasulullah Sallallahu SAW Jangan lupa Ziarah ke masjid-masjid Yang bersejarah Termasuk Masjid Quba Termasuk Masjidul Qiblat seperti asof pasti bukan jadi kita dapat mengetahui bahawa di dalam bulan saban menurut riwayat ibn ishab bahawa tahwil kiblah perpindahan kiblah dari al-masjid al-aqsar ke al-masjid al-haram ke ka'bah terjadi pada bulan Syaban tahun kedua. Selain daripada itu, bulan Syaban sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan diisinya ibadat siang, dengan diisinya ibadat sahur, dengan diisinya ibadat puasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi SAW seringkali melakukan puasa pada bulan syahabat penuh hingga sambung pada, dengan bulan Ramadan jadi seringkali melakukan puasa syahabat sampai sambung ke bulan Ramadan hingga ada seorang sahabat muda yang bernama Usama bin Zaid Zaid bin Harisah Anak angkat Nabi Muhammad SAW oh, Dan mempunyai putra yang dinamakan Usama Waktu itu kurang lebih Usama umurnya masih belasan Entah 15 tahun yang begitu Karena waktu Nabi wafat Usama bin Zaid itu masih umur 16 tahun Tapi sudah diangkat menjadi Panglima Perang nah, Sebelum itu dia tanya kepada Nabi Muhammad SAW Berarti umurnya belum 16 tahun Masih di bawah itu Memang kita dalam agama Islam itu dididik dan dibina. Kalau tidak mengetahui apa-apa atau rasa hati kurang puas, kurang lega, kurang paham, kurang mengerti kurang bisa menangkat harus kita mau berfaskalul ahla dzikri ilmu tatabahasa. Nah, sahabat muda ini melihat Nabi Muhammad SAW. Kalau Masuk dalam bulan syaban Sangat memperhatikannya dengan melakukan puasa Lain dengan bulan-bulan yang lain Timur Angen-angan dalam hati dan perasaan hati Ingin tahu apa? Tanya sahabat itu Ya Rasulullah Saya melihat Rasulullah Sangat memperhatikan bulan syaban Dengan melakukan puasa Lain dengan bulan-bulan lain Mengapa? jawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakah syahrul yafulu anuka thirun minan nas firtafa al a'mal ila rabbil alamin fa an yurf'a amali wa ana sahib. itu bulan saban banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang kebanyakan orang tidak menghiraukan Kebanyakan orang tidak memperhatikan Kebanyakan orang lalai Tidak mengetahui kepentingan bulan Sya'abat Di dalam bulan Sya'abat itulah Terfa'ul a'mal Ila Rabbil alami Dimaikan amal-amal ibadat ini Amal-amal manusia ini Kepada Allah SWT Maka Maka saya senang amal-amal perbuatanku dinaikkan kepada Allah. Sekian saya di dalam keadaan puasa. Itu jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat An Nasa'i. Maka saudara-saudara, kalau kita membaca hadis macam ini, kita mendapatkan bahawa di dalam bulan Syawal adalah merupakan Waktu dan saat naiknya amal-amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu Wataala, amal-amal perbuatan kita dilaporkan oleh malaikat-malaikat petugas kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala sudah maha mengetahui. Allah maha tahu. Allah maha mengetahui. Allah As-Sami'ul Al-Basir. Tapi dasar Semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun Allah tidak membutuhkan laporan malaikat Tidak membutuhkan malaikat Tidak membutuhkan makhluk abadan. Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu sama sekali Tapi Allah mengaturnya Demi kita-kita manusia ini supaya tahu Dan kita supaya hati hati Dan kita supaya memperhatikan Amal-amal yang telah diperintahkan oleh Allah Maluk hadis tadi bahawa dalam bulan syawal ini ada bulan laporan amal-amal perbuatan kita oleh malaikat-malaikat petugas kepada Allah Subhanahu Wataala. Lalu kalau kita baca hadis-hadis yang lain, kita dapat menyimpulkan bahawa laporan-laporan yang telah dibawa oleh malaikat-malaikat kepada Allah Subhanahu Wataala ada laporan harian. Ada laporan mingguan dan ada laporan tahunan. Setiap hari pagi dan sore ada malaikat melaporkan kita. Setiap minggu hari Senin dan Khamis, sebagaimana hadis doa Rasulullah al S.A.W. "Yaumul Isra' dan Alhamdulillah". Ada laporan bulanan, yaitu dalam bulan Syawal. Sudahlah sudah. Apalagi malam tanggal 15nya. Kalau hari ini hari Ahad, tanggal 12 Syaban, jelas bahwa hari lebaran depan ini hari pulsa tanggal 15 Syaban. Setiap bulan ada tanggal 15, -nya. tapi tidak sama dengan 15 Syaban tanggal 15 bulan-bulan biasa ia biasa hanya termasuk secara umum ayyamul biid hari-hari putih hari-hari bulan yang sudah kentas tapi kalau bulan saban tanggal 15-nya khusus disebut dengan sebutan yang tertentu lailatul nisf min sya'ban atau yaumun nisf min Mengapa bulan-bulan yang lain kok tidak disebut Laylatul Nesif Min Rojab Atau Min Jumatil Akhir dan sebagainya Karena tidak mungkin keistirahat Tapi dalam bulan Saban Tanggal 15-nya ada Keistirahat Maka terkenal Laylatul Nesif Min Saban Malam Nesif atau Awyawmun Nesif Min Saban Hari Nesif Saban kalau sudah kita berada dalam Nisuh Sabah, ada apa? Berdasarkan Beberapa hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun kalau kita selidiki Kalau kita kaji Dengan seluasnya Rata-rata hadisnya Zaif Tapi sudah saudara, -saudara Mana ulama-ulama Hadis Kalau ada hadis zaif Dalam Bak fa amal jalankan malapun saya Apalagi kalau hadis-hadis do'if itu banyak jalan riwayatnya hingga memperkuat satu pada yang lain. Yaqoobi, Bakwa, Bakdon. Nah, hadis-hadis yang ada sangkut pautnya dengan Nisyaabah rata-rata do'if, tapi banyak hingga memperkuat satu pada yang lain. Apalagi al-fabillah hi at apa yang disabdakan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kanat lailatul nisfi syaban faqumu lailaha wasumu naharaha Fa'inna Allah azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya lighurubi syams fa ala mustaghfir fa'afir fa'afirala ala mustarziq farzuqhu ala muktalan fa'u'afiyah ala kaza ala kaza hatta yatlu'al fajru apabila datang malam misri syabah bangunlah kamu beribadat solat pada waktu, pada malam dan berpuasalah kamu pada harinya karena malam itu Allah menurunkan pengumuman Membuka pintu istirahat yang khusus pada malam itu Dengan Allah menirukan Siapa yang minta maufirah Sungguh aku beri Siapa yang minta rezeki Sungguh aku beri Siapa yang minta sehat afiat Sungguh aku beri Siapa yang minta itu dan ini Sungguh aku beri Begitu pun sampai fajar dar ustaz seruan dan pengumuman semacam itu setiap malam ada yaitu pada akhir malam setiap akhir malam setelah tengah malam yang terakhir anggap saat jam 1 2 3 4 terutama 2 3 4 dan 3 4 lah akhir-akhir malam itu waktu-waktu pada akhir malam itu setiap malam ada seruan ada pemuda Allah SWT Siapa minta rezeki Siapa minta ma'firot Siapa minta sehat afiat, Siapa minta itu dari sampai Setiap malam nah, Dan malam di Saban Ini khusus Dari mulai maghrib Sampai ke nah, Ini kesempatan yang sangat baik bagi kita Maka itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan, Qumulailah Bangunlah kamu pada malam nah, Bangun malam itu dengan apa? Dengan segala macam ibadat Terutama solat Sebab Kalau dimutrakan Qiyamul Lail Berarti solat di waktu malam setelah tidur Hingga Ulama-ulama syafi Menjelaskan bahawa Yang dinamakan Tahajud itu Sholat malam setelah tidur Maka kalau kita katakan Qiyamulayr sholat di waktu malam Terutama setelah tidur Hingga menjadi Tahajud Sebab At-tahajud At-tanafulu Ba'dan naumi laylan Tahajud itu Sholat sunnah setelah tidur Malam Jadi mafhumnya Kalau orang sholat Di waktu malam Tanpa tidur dulu Tidak termasuk tahajud Sebab tahajud itu Tanah bulba'dan naumi Setelah tidur laylan Sehingga jadi masalah ada dua orang yang satu tidak tidur tanpa tidur langsung setelah isak solat solat solat solat solat sunat sampai kaca. Yang satu tidur dulu tidur jam 10, jam sebelas satu jam satu jam, 10, jam, 10, jam, 1, jam 1, dia bangun solat solat solat satu. Dua orang sama ibadat sama saja. Tapi yang abdul yang mana yang tidur dulu ya dapat tiangul biasa sunat biasa dan dapat tahajat tahajud. Jadi malam itu, malam nesabar supaya kita isi ibadat, terutama kita solat, lakukan solat. Jadi kita bangun malam, kita lakukan solat, kita baca Quran, kita berzikir. Dan kita perbanyak permohonan dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena malam itu ada pengumuman Jadi kita ini membayangkan apa yang disadakan oleh Nabi Muhammad SAW Dengan keyakinan yang kuat, ini malam ada pengumuman Jadi kita minta dengan menghadirkan diri kita, fikiran dan akal kita kepada pengumuman Sampai zaman dahulu ada ulama Arif binlah termasuk awliya Allah Setiap malam dia tu takut pada akhirnya akhir malam maksudnya. Kalau saya solat solat sebagai badat apa saya duduk tidak punya doa apa-apa hanya ana ana ana saya saya saya saya saya, saya. doanya hanya saya saya. Lih, apa kok saya saya ini, ini orang arif bila ini orang maklifat betul pada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini orang alim dan orang tidak oleh Allah karena dia sangat memahami hadis dan itu seorang merasa dia bayangkan dengan keyakinan malam ini ada pengumuman jadi seakan-akan dia itu mendengarkan pengumuman langsung langsung dia jawab dengar pengumuman siapa minta rezeki saya siapa minta maafi saya siapa minta sehat afiyat saya nah, jadi ini anu. Kontak, ster geli, ampere, nah, ini jadi langsung. Nah ini makrifatnya, jadi dadu anak, anak, anak. Nah ini. Nah kalau kita kita ini walaupun tidak tingkat itu, tapi harus meyakini hadis Nabi Muhammad saw malah untuk tiap malam itu hadisnya sahih. Kalau tiap malam itu hadisnya sahih. Wah semua. Nah kita sangat. Kesempatan kita gunakan berdoa pada Allah. Begitu juga malam disahban. Tapi kalau mau tiru niru orang tadi anak-anak ini harus ana, ana. membayangkan betul-betul pengumuman itu jangan anak-anak ngelamun Nanti ada apa tidak kemudian? Jadi anaknya ini anak ngamun. Wah ini bahaya nanti. Jadi kita isi doa saja okay. sampai sejauh itu. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW memberitakan bahwa malam Nisf Sya'ban itu Allah membagi beberapa makhluk hingga terjadi pada suatu malam Nisf Sya'ban. Sedang Nabi Muhammad SAW bergilir di rumah Siti Aisyah, setelah tengah malam lewat. Siti Aisyah terbangun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada di rumah. Bingung Siti Aisyah dan khawatir. Tadi Rasulullah ada di sini dan tidur di sini. Ini sudah tengah malam lewat, kok tidak ada? Kemana? Khawatir Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah memakai pakejannya, terus keluar mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesanah kemali kesanah kemali kesanah tumari sampai berjumpa dengan nabi di kuburan baqir di Madinah itu ada kuburan baqir nah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu berada di kuburan baqir dengan mengangkat kepala dan tangannya berdoa Berdoa kepala Setelah ada suara orang yang ditengok oleh Nabi, dilihat Siti Aisyah. Tanya, Aisyah ada apa kamu di sini? Malam-malam. Siti dia jawab, Ya Rasulullah saya khawatir. Tadi, sampai ada di rumah, tengah malam sudah lewat begini, sampai tidak ada. Jadi saya khawatir, ke mana sampai? Lalu Nabi memberikan tauhi, hey, Aisyah, tahu lah, kamu. Ini malam-malam nusri Syaban. Allah membagi ma'afirod lebih banyak dari Hitungan bulu kambing-kambing kobila -kambing, bani kalam waktu itu ada ada kobila ada desa ya ada kobila namanya bani kalam itu kambingnya banyak sekali ini dibaca contohnya. ini malam Allah membagi mauflah sebanyak atau lebih banyak dari bulu kambing-kambing bani kalam artinya malam itu Allah membagi mauflah yang sebanyak-banyaknya. Kecuali tiga golongan tidak mendapatkan Orang yang tetap syirik Dengan segala macam syirik Orang yang tetap mungkar maksiat Dengan segala macam mungkar maksiat Termasuk bila dibaca orang tua Termasuk zina, termasuk nabuh, termasuk macam-macam Ketika orang yang meninggalkan hubungan sesama muslim Yang tidak akor, yang tidak tegur-menegur sama musim. Ini tiga macam golongan tidak mendapatkan pembagian mafiroh yang khusus pada malam nisfu syaban. Hadis semacam ini juga diterangkan nanti dengan beberapa lagi hadis. Malah Siti Aisyah pun pernah mencintakan bahwa pada nisfu syaban Nabi saw. Dalam sujud Nabi banyak mendoa, sampai dikira oleh Siti Aisyah itu Nabi sudah tidak hidup lagi Karena diemnya dalam sujud itu tidak gerak, sampai di, di, di, digoyang oleh Siti Aisyah Dari lamanya sujud dan dari diemnya, dari tenangnya, dari khusunya sampai tidak gerak Sampai oleh Siti Aisyah di digoyang. Jadi sangat Nabi memperhatikan malam di susah apa dengan amal-amal ini. Kan, amal -amal. Maka kesempatan yang sebaik-baiknya bagi kita, kalau hari ini hari Ahad, Senin, Selasa, malam rebumi, itu sama. Nah, ini kesempatan baik. Maka itu, saudara-saudara, ulama-ulama kita, ahli-ahli amal ibadat dan yang selalu meningkatkan amal-amal ibadat kepada Allah, mereka membuat cara. Membuat acara. Kalau masuk malam nisri syaban Sejak maghrib Setelah mengadakan salat maghrib berjamaah Lalu melakukan sholat ba'dir maghrib Sebagai biasa Jamaah diajak untuk membaca surat yasin tiga kali Demi untuk digunakan tawassul kepada Allah SWT Dengan permohonan agar selamat daripada segala bencana, balak dan musibah kedua agar dipanjangkan umurnya oleh Allah demi untuk melakukan ibadat dan ketika agar dimudahkan dan diperluas rezekinya oleh Allah SWT untuk ibadat kepada Allah SWT cara itu bukan dari hadis tetapi ikhtiar dari ulama-ulama yang ahli amal nah ini bagaimana? tidak apa-apa, baik karena kita menggunakan bacaan Al-Quran, kita menggunakan amal-amal soleh untuk tawassul kepada Allah SWT itu ada dasar dari hadis Nabi Muhammad SAW termasuk amal-amal kita, kita gunakan dalam hadis ada cerita tiga orang yang masuk di gua Setelah tertutup, masing-masing berdoa Penunjukkan amal Ya Allah, amal saya sudah begini-begini Kalau saya betul ikhlas Tolonglah kita dari bencana batu ini diterima oleh Allah Sampai mereka tiga-tiga bisa keluar. Lah. Jadi ini tawasul dengan Amal shaleh ya, Amal shaleh macam-macam dengan sholat Dengan baca Al-Quran dan sebagainya, dan sebagainya. <tuh> Apalagi Surat Yasin ku sendiri mempunyai Khususan yang sebagaimana Sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Termasuk Nikulisya'in qalbul Wa inna qaqul qaqalbul qur'an Ya si alam berapa Jadi cara ini baik sekali Tapi kita harus tahu ini bukan dari Hadis Nabi Muhammad SAW Hanya ikhtiar Pilihan cara acara Yang dibuat oleh ulama ulama Ahli amal perbuatan. Nah, kita mengikutinya baik sekali lalu di sana ada doa ni su syada. Sudah sudah. Kalau orang sering membaca doa di kadang-kadang ayy menegok. So di sana ada sultan, ya Allah, apabila engkau ya Allah engkau katakan di عندك fi'ul kitab, ya Allah apabila engkau mencatat saya dalam kitabmu al-mahfuz. Orang yang sakian, orang sian, yang kurang rezeki, dan sebagainya. Gantilah. Bisa itu semuanya, ganti. dan ganti. Kadang-kadang orang menekan, bagaimana ke orang minta supaya di, susah dikanti. Karena Allah sudah berfirman. Yang Allahumma yasha'u wa yifbit wa'indahu umul kitab. Maka Syeikh Omar bin Khawto pun pernah ketika melakukan tawaf di antara tuanya itu, Ya Allah, kalau saya ini dicatat, kau catat orang sial, orang pelarang, orang yang rugi, supaya gantilah itu semua, buselah semua, jadikanlah saya orang bahagia, jadikan orang kafir sariskinya, jadikan orang yang baik. Nah, ini tidak apa-apa, boleh saja minta bantuan Allah Subhanahuwata'ala. Nah, oleh ulama-ulama itu ini dimasukkan, ditaruh di dalam doa nasi saban. Karena ada hadis yang lain bahawa pada malam saban, pada bulan saban, pada malamnya Allah swt memberikan ketentuan-ketentuannya kepada malaikat apa terjadi tahun ini. Nah, jadi kalau kita jelaskan masih banyak cerita. Nah, jadi baik sekali cara itu. Nah kita dapat itu. Maka saya anjurkan masjid-masjid surau atau langgar-langgar atau jamaah mana saja malam nisfu saban kita gerakkan. Setelah salat maghrib berjamaah salat diatul maghrib lah jamaah diajak membaca yasin semacam tadi. kalau tidak punya jamaah ya sekeluarga rumah tangga, tidak punya keluarga ya jadi sendiri-sendiri. Maaf. Nah, setelah itu kalau ada yang dapat menjalankan soal soal soal syaaban ya terangkan Asal dengan hadis-hadis yang bisa diterima, jangan sampai kadang-kadang ada hadis maudhu. Nah ini dimasuk-masukkan biasa. Ya, nah, sebab orang yang menciptakan hadis maudhu sama dengan salah satu wadda'in Artinya hadis maudhu itu palsu, bukan hadis dikatakan oleh orang hadis. Orang yang menggunakan hadis macam itu dan menyampaikan pada orang sama dia salah satu orang pemalsu. Nah ini tidak ya boleh kalau. Nah, orang memasuk Nabi Muhammad SAW diancam naka ada hadis sahih mana tingkatnya mutawatir tingkatnya mutawatir Man zaba alaiya mutaamin dan faliyata bawak mak ini hadis mutawatir barang siapa yang sengaja membuat pembohongan terhadap diriku kata Nabi faliyata Makadahu mina nar supaya dia pesan tempat atau siap sedia menempati neraka. Bagaimana membohongkan Nabi Muhammad SAW? Nabi tidak bersabda itu orang itu mengatakan Nabi bersabda dibikin demikian demikian. Maka ada hadis, sahminyakit dinam di diberi nama hadis mau hadis bar. Ada perkhidmatan tadi saya serangkan, kafal amal, jelaskan, sampaikan dan amalkan. Apalagi ada beberapa riwayat yang memperkuat satu pada yang lain. Jadi kita berdasarkan hadis dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah tanya <tuh> pada malam ni Shabab itu kita melakukan solat apa? Solat mana suka? Tuh, apa tidak ada solat yang khusus? untuk malam Nusuf Syabat berdasar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan penjelasan para sahabat termasuk imam-imam, imam, -imam, imam syafi'i yang kita ikuti dan termasuk Imam Nawawi dan sebagainya tidak ada menciptakan menceritakan bahawa pada malam Nusuf Syabat ada salat yang khusus jadi makhluknya bahawa pada malam nisih sabar, tidak ada sholat khusus untuk nisih sabar Tapi kita dianjuri oleh Nabi Muhammad SAW Kumulailaha Namunlah sholat pada malamnya, sholat sesuk, ses, ses, ses, sesukanya nah, Termasuk solat wetir kita jalankan Kalau berwetir dan lain-lain boleh saja Dua rakaat, dua rakaat mutlak atau hajat atau tasbih atau istigholah atau apa saja boleh ditutup dengan W itu kalau kita sholat, sholat sholat sholat sholat malam kata Nabi Muhammad SAW FALU AKHIR SOLATI TUM BELAILI W TROJ jadi kena akhir sholatmu pada waktu malam W penutupnya sholat malam apa W T terus terus selesai lah jadi se so apa malam susukan kalau ditanya tanya oh, katanya ada Sholat malam Nesu Sa'ban itu seratus rokaan. Setiap rokaan membaca fatihah sekali dan puluh wawahat lima puluh kali. Ini bagaimana? Memang ada cerita. Ada orang zaman dulu. Orang ahli ibadah. Ahli tirakat di misalnya kita semua. Orang ini ahli klinik misalnya. Kalau keliling kemana-mana itu hanya tinggalnya di masjid, ibadah, sholafi, kota sana, terus sana, terus begitu Kalau sudah datang bulan sabar, giliran tirakatnya di Al-Masjid-ul-Aqsa Sudah ibadah di sana, setiap tahun dia masuk sana, bulan sabar Kalau sudah datang malam di sabar, ini orang mempunyai amalia sholat malam, bahagia Dia pilih sendiri Orang itu kalau siang malam, minum syambar, dia melakukan solat li eh, seratus rakaat. Seratus rakaat, setiap rakaat dia baca fatihah dan ul huwad lima puluh kali. Jadi lima puluh kali seratus ul huwad lima ribu. Nah, bagi dia baik, orang punya amal sendiri, tak apa-apa. Sama orang mengatakan, saya tiap malam akan bantu sholat sekaligah, ya, boleh saja itu tidak apa-apa. Tapi tidak ada sholat khusus, ini sholat mutra, dia ya, istimewa macam itu. Nah siapa akan menirunya, mengikutnya boleh saja. Ada yang berpikir, wah sudah saya akan bantu orang ini, nanti malam musyabat, 100 lokaat akan saya jalankan. Dengan, oh Allah, 50 kali, wah baik sekali. Kalau Tapi, bukan nah, sholat khusus nisu syafa. Setiap malam boleh menjalankan itu. Setiap malam jalankan gembira 40 rakaat 100 rakaat dengan kuluh sekian banyak tidak apa-apa boleh itu. Dia hari boleh saja salat mutlak tidak apa apa. Karena sholat mutlaknya tidak terbatas seperti sayyidina Saiduna Ali bin Abi Dzul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wiritanya setiap hari sehari semalam 1000 rakaat. Jadi seribu ada juga orang perempuan Waliyum min awliya'illah namanya Rabi'ah al-Ajawiyah Rabi'ah al-Ajawiyah sambil difilmkan Ada cerita difilmkan orang, orang sufi Oh i will Ceritanya juga seribu roka tiap hari Orang perempuan Nah, nah ini salat apa? Ini adalah salat mutlak Apa waktunya cukup? Kalau kita hitung jarak menit dengan hitungan rokat tidak cukup waktunya Coba hitung dari komputer, ya tidak bisa cukup secara kan. Tapi ini sebabnya bab karomah sudah Allah mau memberikan barokah waktu. Nah begitu amal-amal perbuatan orang-orang termasuk orang yang memijah berita pada malam mesu, kita mengikuti boleh saja. Mau menambahin berkulit. Ya tersalah. Tapi harus ketahu bahwa dalam hadis tidak ada salat khusus Qusholil Lailatan Muzah min. Jakarta tidak salat seperti itu. Di Lalu kita sisir salat apa? Terselah. Kalau tidak mau lain lain ya witir saja 11 rakaat. Witir itu banyak berapa? 11 roka, tidak mau 11, saya 9 Tidak mau 9, saya 7 Tidak mau 7, saya 5 Tidak mau 5, saya 3 Tidak mau 3, saya 1 Tidak mau 1 Ya tidur Bagaimana? Frepot Nah, di sini harus kita gunakan nah, Maka itu Hendaknya kita gunakan kesempatan yang baik Lalu kita ajukan doa berdoa, Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian sudah apa yang diteruskan dikatakan oleh Muhammad Shallallahu Sallam, washumu naharoh dan surau salah kamu pada siang harinya. Karena puasa itu harus mengikuti hari, maka puasa ini disebut puasa hari itu. Air puasa itu lain di sana. Kalau puasa itu mengikuti hari, puasa apa? Mawdul, puasa apa? Ashuro, puasa apa? Harom, puasa apa? Sedikit tanggar, ayat-ayat lebih puasa. Ini karena sekarang ada puasa Senin, ada puasa Ker, Khamis, ada puasa Nisfushah, dan karena puasa ikut hari maka kita sebut puasa hari itu. Jadi saya niat puasa hari Nisfushah dan di lekat. Jadi washumu nahar kita anjurkan puasa sehari jadi harap punya puasa, malam niat, besok saya puasa Nah, puasa sunnah itu bagaimana sudah pernah saya terangkan dulu kalau orang puasa sunnah, niatnya kalau upah malam, boleh waktu siapa jadi datang pagi, sudah sopuk, -so, so -so, so -so, belum sarapan, belum makan, belum kena apa yang membatalku puasa dari jam 9 ketuk kawannya, tak puasa sahabat, Nah, ini puasa sahabat, juhu pasanya sudah nanti, sekarang saya niat puasa, jam 9 ini saya niat ini hari puasa syaban. boleh ga? boleh saja, karena ini sunnah-sunnah, belum zahar dan tidak kemasukan apa-apa yang membatalkan sahabat <tuh> Tapi kalau sudah makan sudah sarapan jam 9, baru saya ini hari niat puasa. Ini adalah beling. Ya, ya tentu tidak boleh. Nah, maka inilah secara secara kawas simin muslim dan simat hendaknya betul betul perhatikan dan anjurkan dan gerakkan. Nah, cara kita dimana saja, terutama marah bercakap itu berdoa yang baik untuk dirinya, keluarganya, anak turunnya dan terutama mendoakan masyarakat, kaum muslimin, umat islam dalam perjuangannya supaya sukses dan hasil selamat dunia sampai akhirat nah ini kesempatan kita gunakan Dan ada saatul mus dan jajan. memang saat mustajab banyak saat mustajab itu banyak setelah kita selesai sholat setiap selesai sholat itu doa apa? mustajab bainal adhan wal iqama ini du'a mustajab tengah malam tadi akhir malam itu doa mustajab Doanya orang tua kepada anak ini mustajab. Waktu hujan ini mustajab. Orang musafir doanya mustajab. Nah ini ada macam-macam. Selain tempat nanti ada tempat mustajab, mustajab tu kalau di Bekas sana, ada tempat-tempat mustajab. Nah ini kita gunakan kesempatan yang sebaik. Tapi yang kita mohonkan pada Allah Subhanahu Wataala yang kita minta apa yang halal. Jangan sekali-kali minta yang haram. Nah inilah yang penting tidak maafirat, panjang umur sampah dan sebagainya, rezeki dan sebagainya ilmu dan sebagainya kesempatan yang sebaik-baik sampai zaman Nabi Muhammad SAW pada bulan Syaban ada orang yang ditakurkan hal sumta surara hal syar ini halnya sahih. hal sumta surara hal syar apakah kamu kuasa tengah bulan ini dia boleh enggak puasa tidak ya Rasulullah Kata Nabi sudah fasum ta'da Ramadan yaumaini makanam Puasa kamu gantinya ini sesudah Ramadan 2 hari Malam subuh di di, di, di oleh Nabi untuk menggantikan dengan 2 hari sesudah Ramadhan. ini pokoknya Jadi jelas kecuali kalau orang sakit Ya keadaan tidak mengizinkan, atau perempuan dalam keadaan haid dan nifas tidak boleh mengguna kekuasa, tidak boleh mengguna sholat ya gunakan yang sedapati apa yang dapat zikir, bisa berjuak, bisa sholat, kan, tidak hmm. karena dia haid, nifas, puasa enggak bisa karena dia masih haid dan nifas perempuan atau keadaan sakit saat, saat dan mengizinkan, dia banyak saya duak, zikir dan sebagainya nah ini kesempatan kita Kemudian saudara-saudara, kalau kita sudah begini, tanggal sekian, tanggal sekian, sampai malam Shabat, hari Shabat, dan sebagainya, dan sebagainya, ini dunia terus jalan, masa ini terus jalan, waktu ini terus jalan, hari berjalan, minggu berjalan, bulan berjalan, tahun berjalan. Tentu saja perjalanan ini kita menemui hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Apalagi perjalanan masa ini makin lama makin dipercepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini hendaknya kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya Hingga kita tidak merasa lelah, tidak merasa capai, tidak merasa berat dan sebagainya Tapi pahalian bersesan Tapi kalau kita salah gunakan senangnya tidak seberapa Keadaannya ya begitu lupa Tapi Waktunya cepat hi, hilang Nah, hilangnya waktu ini Hilangnya umur Hilangnya waktu, hilangnya umur nah, Kalau waktu ini makin cepat Makin lama, makin dipercepat oleh Allah Berarti hilangnya umur kita makin cepat Sebagaimana hadis yang sudah sering saya sampaikan La taku musa'ad Hatta yatakarabaz zaman Asalat kashahat, wakshahrukal Juma, ah, wal Juma ah kalyom, yaw, wal yom kasaah, wasaah kabir matin binat. Tidak datang datang hari kiamat kecuali zaman dan masa mendekat. Atnya makin datang. Hingga setahun sama dengan satu bulan, satu bulan sama dengan sejumad. Satu jam sama dengan sehari, sehari sama dengan sejam, sejam sama dengan senyalaan. Kita dapat rasakan. Kapan pagi tadi sudah jam berapa? Sekarang. Kapan tadi malam sudah pagi? Kapan kemarin sudah sekarang? Kapan sebab dulu sudah sebab sekarang? Kapan orang belakangan haji pulang haji sekarang daftar lagi, bayar lagi, haji lagi, terus begitulah. Nah kita yang khawatirkan kapan hidup sekarang sudah dan. Apabila jamaah kita hidup ikut ngaji, sekarang sudah ada yang dah ada, ada tak? Nah itu berapa cepat? Lama nah, kan kesempatan harus betul betul kita gunakan. Maka jangan kita memboroskan umur. Jadi hendaknya hati hati, apalagi sudah semasa tingkat muda, laki laki dan perempuan jangan menganggap wah masih muda masih panjang umur. Anggap betul umurnya satu tahun nanti. Pah ya betul, saya salah Tapi toh hilangnya ini cuma-cuma, sia-sia, tidak ada gunanya. Ini kalau saya katakan hilangnya hilang tidak halal. Tapi kalau hilangnya berisik dosa bagaimana? Kalau sudah hilang umur ini tidak bisa diganti lagi. Maka Al Imam Ghazali mengatakan Wa wa'omruka, wa'omruka, wa'omruka, wa'omruka, wa'omruka, wa'omruka, wa'omruka, dan umurmu adalah setuap kapitalmu dan, dan sudah hilang, tidak ada pabrik umur tidak ada perusahaan umur, tidak ada pasaran umur tidak ada toko umur, kalau hilang, ya sudah hilang nah di sini harus kesempatan digunakan nah, dengan diisi ibadat-ibadat semacam itu kalau sudah demikian jalannya masa dan waktu sebetulnya lagi insya Allah kita akan masuk dengan Ramallah nah di sana ada penonton yang insya Allah minggu depan dan selanjutnya akan kita lanjutkan kepada penjelasan apa yang berkenaan dengan Ramallah saya demikian apa yang saya sampaikan dan sekarang ada beberapa pertanyakan, ada beberapa masalah yang belum saya sampaikan dan Sebelum itu ada beberapa orang yang minta barakah fatihah Ada yang sakit, ada yang berjian, ada yang selalu Sebeginya ada musafir Semoga apa yang mereka maksudkan dengan barakah fatihah Hasil dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah Ada beberapa pertanyaan Seorang suami istri Kalau si suami berangkat ke masjid Atau ke langgar Sholat jamaah di sana Istrinya terpaksa tidak dapat jamaah Ini bagaimana utamanya Utamanya kalau laki-laki tadi Si suami tidak punya kepentingan di masjid Tidak punya fungsi di masjid afdolnya dia di rumah untuk mengajak jamaah es masjid kecuali kalau dia begini nah, saya ini imam masjid, imam langgar kalau saya tidak datang, duyar nanti jamaahnya nah, kalau gitu ini orang berfungsi namanya mempunyai tu, tugas kalau begini dia lebih afdol, dia akan jaman masjid, jangan membuarkan jamaah masjid tapi kalau orang biasa, dia datang ke masjid, dia tidak ada persolat apa-apa, baik -baik hanya dia mengajar sholat jamaah di masjid. Tapi kalau dia berangkat, istrinya tidak dapat sholat jamaah. Afdhulnya bagaimana bagi laki-laki demikian ini, Afdhulnya dia sholat di rumah, mengimami istrinya, mengajak istrinya berjahat. Sebab istri orang perempuan itu, sholatnya di rumah lebih Afdhul daripada di masjid orang perempuan itu salatnya di rumah lebih afdal daripada di masjid. Malah dulu sudah jelas saja di rumah itu sendiri di muka rumah, di halaman muka dengan di dalam rumah. Afdalnya di dalam rumah. Tapi orang di tengah rumah dengan dalam kamar, afdalnya dalam kamar. Di tengah kamar dengan di belakang pintu, lebih afdal di mana? Di belakang pintu. Nah, ini orang perempuan jadi bagi suami yang dimikir itu ada Nomor Nomor dua Ada bertanya Minta-minta Untuk menyelanggakan Pengajian atau sebagainya Ini bagaimana Karena dulu pernah menerangkan Kita ini jangan menjadi orang Pemintas Minta-minta itu tidak boleh. Kadang-kadang ada terang macam-macam minta. Sudah, minta. minta itu ada dua macam. Ada minta memintakan dirinya sendiri, ada memintakan orang lain. Nah, ini harus. Kalau orang untuk dirinya minta-minta untuk dirinya itu yang dilarang oleh Syariat. Kecuali kalau kalian kau dah putus, kau tidak mati itu boleh minta. Ini kalau untuk dia sendiri. Kalau memintakan orang lain, ini kan menolong orang lain. Ini malah buruk. Malah besar pahalanya. Ada hadis begini. As-sa'il 'ala yatimi wal miskin wal armalah wal miskin kal ja'al qa'im allaits shaum an-nahar wal jihad fisabik. Orang yang meminta-minta-mintakan orang janda yang tidak punya, anak yatim, orang miskin ini memimpakan bantuan sana, sana kan kampung itu ada miskin, ada anak yatim ada janda miskin dan sebagainya dia usaha, orang yang berusaha ini dapat pahala sama dengan orang jihad visabilillah sama dengan ahli suatu malam sama dengan orang ahli puasa Pahalanya, karena dia mengusahakan mencari bantuan demi orang yang terlantar nah, begitu juga untuk masjid, untuk membangun masjid madrasah dan sebagainya dan untuk kebenaran dakwah es, asal betul-betul digunakan untuk ibadah bukan begini, akan mengadakan pengajian bentuk panitia pengajian umum, diheratan atau maulutan dan sebagainya mencari dana untuk kalau sudah dapat dipotong 50% dibagi untuk panitianya 50% digunakan biaya pengajian, buanglah boleh. Ini nyata tu. Ia <lian> diaboleh ya, kan? Karena mintanya Pak untuk bantuan pengajian umum di kampung untuk biaya sekian. Jika betul-betul ya untuk pengajian, kalau ada sisanya bagaimana? Tanyakan yang memberi dulu. Pak dulu mintanya sekian untuk Ismail at, Marot atau Muhammad bin. Jika ada sisanya, ini bagaimana? gimana? Ini kembalikan. Harus dikembalikan ke coba keadilan orang Islam Khalid bin Walid pernah menguasai daerah Syam Khalid ada beberapa sahabat lagi orang-orang kafir zimmi orang kafir zimmi nama seorang kristenisan itu kafir zimmi masaorat di bawah kekuasaan Islam dijamin keamanannya mereka wajib bayar pajak kan orang kafir zimmi kalau di sana wajib bayar pajak-pajak murah nurah sehingga selalu sekali pajak jiwa, tidak ada pajak lain sudah, demi menjaga keamanan setelah orang-orang islam yang dipimpin oleh khul waktu itu sudah, rupanya keamanan di sana tidak terjamin lagi, tak kuat akan pindah semua, itu, itu kota akan ditinggalkan seakan ditinggalkan, dikumpul oleh orang-orang ini pajak dikembalikan dia kembalikan eh, orang-orang adid orang-orang eh, adid itu dulu sampean, sampean bayar pajak kita menjaga keamanan sampean sekarang kita akan tinggalkan kota ini karena tinggalkan sudah kita tidak akan menjamin ke keamanan sampean terserah kita akan keluar dari kota ini ini uang sampean dikembalikan nah ini kejujuran dan keadilan islam ada lainnya begitu lo jelas di titipi warnanya lebih lo saksa nah ini bagaimana sekarang Nah ini keadilan, itu padahal pajak wajib itu. Mestinya kalau secara biasanya itu pajak masuk kan masuk betul mal. Tapi karena nah, keadilan mereka kewajiban berpajak harus dijaga keamanan Sekarang artinya pimpinan Islam atau negeri itu, kota itu dikuasa Islam sudah akan ditinggalkan. Silahkanlah pasti kembalikan, kembalikan semua. Berapa tahun dapat ya, pajak kembali. Memang begitu, kalau kita sekarang minta Sudah, bantuan Buat apa? Buat memberikan orang sarung Sudah, berapa? Kasih Rp50.000 Kemudian ada orang itu diberikan sarung satu-satu Orangnya kebelian Rp23.000 Rp10.000, Rp10.000, Rp10.000, sudah Tinggal berapa? Kemana Rp20.000 ini? Harus kembalikan pada orangnya Pak, dulu saya minta uang pada kesampaian Untuk membuat sarung orang Saya kira berapa orangnya? orangnya Kebetulan sarungnya Rp10.000an Ya 30 ribu, ini lebih Ini namanya kejujuran dan keadilan. Dan kembalikan kan berhaknya. Bukan ah ini badi saya. Ya. Bukan budi nah, ini ya. Jadi minta-minta songkoan, -minta bantuan dan sebagainya, harus tahu ekoromi. Maka sebaiknya begini. Saya nah ini minta bantuan sekian betul-betul. Kalau ada lebihnya, ini saya akan masukkan masjid, atau bagikan bagian miskin, atau bagaimana. Yang nyongkol, yang boleh terserah sama. Bapak-bapak saya terserah lebih. Nah, Nggak apa-apa. Jadi omongan dengan perbuatan sama. Minta bantuan untuk maulid, sudah. Dipotong untuk maulid sekian. Lebihnya, kan saya lebih. Karena minta untuk maulid, lebihnya buat piknik tidak boleh. Setelah ada untuk maulid, lebihnya, oleh panitia ni buat piknik, larian, tiara semalampel, semalgiri, banyak banyak apa? banyak orang lain banyak maulid tapi digunakan bagaimana? terangkan saja di sana, ada bantuan untuk maulid dan untuk piknik, <tik> kan begini kan, kan apa apa tu Kalau yang yang nyongkok untuk apa maulid ini untuk maulid, ya. piknik saya dah nyongkok, mungkin <tik> punya, apa-apa ada baik ya sudah ini untuk Maulid dan untuk fiknik. Ada kadang-kadang tak mau mulutannya, Maulid tak mau. Enggak saya enggak mau menurutan. Fiknik diata. Ya, Dia terserah gas ya, bagi waktu. Ya, di situ. Jadi memintakan tuan-tuan dan songkuan lain kuliah tapi dengan cara-cara yang jujur, amanat dan sebagainya. Sebab Allah berfirman wa'atul amanati ila ahliha. Wahatul amanati ila ahliyah sampai kena aman kepada ahliya Sekarang kita amanat apa terima amanat? Bagaimana? Ya sampai bahagia. Dan fikir, hak -hak. orang berikan wahati kula dihakir hakau berilah kena hak-hak orang yang dihakui berikan hak Malah kalau kita ini mengor menyimpan termasuk menyisipat sama dengan munafik. Ayatul munafik salah. Ia hajat kezar, ia ada akraf, ia ada tumina. Kau nak tidak kumina, kau nak kau diamanati kianan di sini. Nah, jadi meminta bantuan untuk orang lain dan supaya untuk diri, tapi dengan dasar yang ikhlas betul-betul cara-cara bagaimana saya kata mana Kemudian ada yang bertanya orang perempuan yang istihab. Istihaudah itu Luar darah Bukan Haid Membaca Quran bagaimana? Boleh Perempuan istihaudah membaca Quran Boleh karena dia tidak Junuh dan tidak haid Dan ni Yang dilarang membaca Quran itu Orang yang sedang junuh Sedang haid Sedang ni Kata Nabi Tidak boleh Jejunum head dan usus. Ini yang tidak, lainnya datang. Orang-orang orang, orang, orang isyah kan buat jarak terus. Ya orang buat jarak. Ini berarti tidak punya bulu bu, tu akan keluar dalam kencing kan nah, ada punya bulu namanya. Cuma ada cara-cara susah disupport dan sebagainya. Jadi orang isyah baca Qur'an sekarang ditanyakan lagi masalahnya begini. Kalau ada si mau salat, jalan salat kan wudhu toh. wudhu caranya harus sudah masuk waktu. Ini namanya daimul hadas. Orang daimul hadas, orang salis. Ini kalau mau salat dia wudhu eh, apa datang waktunya dulu, sudah mancing waktu, dia bersihkan perban tutup rapat, terus wudhu. Apa itu kan keluar terus. Itu keluar terus baca surat tulis salah boleh salat sunnah boleh tunggu jamaah tunggu jamaah boleh angkat sekarang butuh jam satu tuh hall. Ia butuh jam satu. Dia tunggu jamaah sampai perabat jam setengah boleh. Kau bini kan keluar terus. Tapi boleh kalau kepentingan solat salah. Lalu habis solat jam ambil kehal. Tengah baca Quran boleh saja. Karena butuhnya ikut tadi jadi kalau yang wajib dijalankan untuk wajib, yang lain ini ikut tapi kalau nanti wujudnya untuk yang kecil untuk yang besar, tidak berlihat oh, kalau orang istihahat satu salis kemudian orang membunuh hewan Hewan itu dua macam. Ada hewan yang boleh dibunuh dan ada hewan yang tidak boleh dibunuh. Hewan yang boleh dibunuh, kalau dia halal, disembelih. Jadi kalau halal, disembelih. Kecuali ikan dan ilalak. Asamad wa jalur. Sudah. Kambing ini boleh kita bunuh, tapi bukan bunuh-bunuh sia-sia disemuh selain itu, kalau tidak ada beuluran begitu, tidak boleh ada hewan tidak boleh kita bunuh koceng, tidak, tidak boleh, Boro, tidak boleh burung tidak apa-apa, dibunuh, tidak boleh tapi ada hewan yang boleh dibunuh, malah diperintahkan membunuh termasuk cecak ditanyakan memang cecak <tuh> <tuh> sering ditanyakan memang cecak iya, jadi termasuk cecak Nah memang jejak ini ada hadis beberapa hadis dan sahih hadisnya kita diperintahkan Malah kalau membulu jejak satu kali kita pukul satu kali mati pahalanya seratus. Kalau kita pukul lari jejak tadi kita pukul berteriak ke ini? Kedua turun pahalanya lima puluh. Kalau lari jejak turun tiga kali mati turun lagi pahalanya. Termasuk cecak, tekek, ular, kala jengking, nyamuk, tikus, ini. Walaupun diharam daerah haram boleh kunu. Di haram makan ini boleh kunu. Dan ini enggak mau marah cuma ini. Dalam salat pun kita boleh kunu. Kita salat. Salat ini. Terus ada ular jalan. Ya, kita salat dihamba dulu. Di ini salat kau ada ular jalan aja kau jogging. Bagaimana boleh kamu? Kita salat, kita punu ambil batu apa kita terus sambil salat ini asal jangan bicara. Kalau bicara jangan. Ya, bung, tolong ada ular. Ini ini batal ini tidak boleh. Dia dengar. Dia boleh boleh qatlul hayyah fis atau apa? Ain salat. Karena ini hewan bertanah. Sudah. Di antara hewan tidak boleh dibunuh, langsung dilarang oleh Nabi di antaranya kodok. Ada orang izin oleh Nabi untuk berobat dengan kodok. Mau berobat kodok. Dilarang Nabi Naha Rasulullah anqatilil tafadiyah. Nabi melarang membunuh kodok. Loh, kalau orang mau berobat, kan penting berobat itu. Dilarang oleh Nabi tidak boleh bunuh kodok. Kalau membunuh kodok tidak boleh, bagaimana makan kodok? Nah sekarang sudah muncul makan kodok, iya nah, sudah. sudah di TV diceritakan sekali ni, iya, nah bicarakan ini kodok raksasa diberi makan pakai terus gemuk sampai macam macam. Nah ini bagaimana? Nah kalau orang Islam harus ada, nah, nabi melarang. Kalau sudah haram dimakan, eh, dibunuh, haram dimakan, haram juang. Jangan dianggap anak-anak biar cari kodok ini musuh hujan. Ya untunglah, bukan jalan uang buat engkau sekolah, buat beli buku Ini tidak boleh Jual beli kok lagi? Kita orang, orang Islam harus kembali kepada syariat Apalagi kita bermalab syafi'i, pegang Al-Quran, dan hadis Nah ini, jangan ada apa-apa kita terus ikut senyau Termasuk ular dan sebagainya Nah ini harus kita berhatihan Kalau Allah itu dilihat apa yang bisa hidup di darat dan di di air apa anda, itu dilihat saja. Kalau sudah hidup di air anda tidak boleh. Kemudian, ada tanya, orang laki-laki merubah kelaminnya. Kalau merubah, merubah makhluk Allah itu tidak boleh. Yuhayiruna khalqallah Itu yuhayiruna khalqallah Nah, sekarang terus terjadi toh, itu orang banci ya. Lalu banci kan ini yang mempunyai alat dua biasanya. Itu dokter lebih tahu. Ini yang ter yang paling menonjol yang mana? Laki atau perempuan? Nah, ini orang kadang-kadang dibuang ya, karena dikembalikan kepada yang menonjol, yang terbesar gitu loh. Nah, ini kalau masa itu tidak masuk yaghir ya da apa, apa. Kalau tidak masuk yaghir itu tapi kalau yuhayir, laki-laki lantas berubah kelaminnya atau perempuan berubah. Ini tak boleh ceritakan. Bagaimana? Nah, tapi kan yuhayiruna khalqallah. Tapi kalau orang banji punya alat dua. Kadang-kadang ya dokter ini orang pengalaman tahu. Wah ini yang terbesar ini. Tapi ini hanya tambahan. Ini daging tambahan saja. Ya. Ini dioperasi kembali kepada aslinya. Ini kalau model itu tidak apa-apa sama ada penyakit jarinya nih anggap apa uh, enam. enam, lalu dioperasi tidak kan apa-apa. Ada apa istilahnya? ini? Sembilan. Ha? Ya, ada. Nah itu ada ada anggota lagi keluar sini lah apa gitu. Ini dioperasikan tidak apa-apa. Atau ada kadang-kadang kalau -kadang malingan besar seperti neker ini, ya lalu dioperasikan tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Ini nama pengobat pengobatan asalnya. Nah, kalau begitu, sudah. Sekarang diteruskan. Kalau betul-betul ada orang ini perempuan, buah banji banjinya ada sifat lakinya, nya ada perempuannya punya alat dua sudah. Selain dioperasi, yang yang kecil ini yang kecil saya katakan, ya yang kecil ini dioperasi kembali kepada asli, nah, kembali perempuan asli sekarang perempuan dikawin orang laki boleh Boleh saja, sudah perempuan dia. Kalau mesti banci, ya. ini tidak boleh dikawin. Nah, ini haram. Loh, nah, apa ini kawin orang ini? Orang laki kawin orang banci. sampai itu kawin orang apa? Banci. Ini laki apa perempuan? Enggak tahu. Lah tahu. Iya <laughs> kalau perempuan, kalau laki, iya kalau laki, kalau perempuan, nah, ini enggak enggak tahu. Tapi kalau setelah operasi kembali kepada laki-laki, ya jadi laki kembali perempuan, ya jadi perempuan. Tapi kalau ada apa-apa bukan sebagai pengobatan, mau robah kelamin tidak boleh termasuk yogyruna, hal Anggap kopinya apa -apa, tidak apa-apa dipotong boleh tak? Tidak boleh. Jarinya sudah lima, pas lima baik dipotong satu, minta empat saja. Nah ini kan dalam bodoh. Ini yogyruna, hal Ya, Tidak merubah, tapi hanya mempeng... membaksi. Kisut gitu jintok. <laughs> <laughs> ya, pimpinnya itu kisut itu, karena SD-nya sudah berbakat puluh ke atas, ya kok lihat kok kisut itu. <laughs> nah, di carikan batu, dikali, apa di dalamnya, di... ada kawat, <laughs> ya, dikali. Dikancur. <laughs> Wah, seperti apa nelayan? Ini, kalau buat mau begini betul pementol itu, pak. Ya, dongka, dongka, di dongka, sampai puncak itu yang boleh. Itu tidak mau tidak juga jiru itu. Itunya agak besar, dikecilkan boleh, engkau apa? apa Kasih aspal ini. Boleh, Ya boleh. Itu tidak juga jiru tidak ia yang خلق itu ya amak tapi wajah itu alis dicukur ini terus nanti di wajah panjang ini jadi alis ini sudah diatur oleh Allah begitu dicukur dia nah chukur al-hiranatun la la'anallahu wasimat wal mutanassibah wasimat wal mutanassibah jadi dilaknatkan oleh Allah orang yang menyukur alis jadi orang perempuan biasanya Ya, kalau ada orang punya istri, punya anak, lihat, loh, gimana alis sempat tipis ini. Saya lupa, tadi saya kering cukur. Ini harus ingatkan, ini laknat ini. La'an Allah, ini, saya dilaknatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La'an Allah wasimat, wal mustaw simat, wal mutanaw Nah ini dilaknatkan oleh yang nyukur, yang minta dicukur, yang men... <tipis> yang nganjukkan cukur. Ya ini sesuatu saja. Kadang dicukur, sudah habis, dikasih hitam lagi, patrof diputar begini sininya, ya <laughs> Raja Jin <Cina. laughs> ini adalah Raja Jin jadi itu kan paras manteng ini harus berhati-hati jangan hanya bayaran banyak ini menyukur ini adalah laknan jangan jauh-jauh Riyadu Salihin saja kan ada hadiah suai semua, Riyadu Salihin ada hadiah jadi ini dia, ini maksudnya khalq Allah ali mesti menggilirul qaulullah. Jadi hasil-hasilnya nanti betul. Kemudian orang mencegah hamil mencegah hamil dari mencegah hamil. Artinya supaya menghilangkan zakar hal itu haram. Ini tidak berarti, di kitab I'ana Talibin sudah ada tidak pun jadi mencegah, hamil mencegah, supaya orang-orang tidak disahat, hamil atau mikir obat, dan sebagainya, sebagainya, pokok mencegah. Ini tidak berarti, tidak Jadi, harus berhati-hati. Lantas, ada orang tanya, orang bayar apa-apa diniati sodakor? Tidak bisa naik becak ini dicetak naik becak ya. ada orang naik becak atau orang kerja ada orang kerja orang juru orang ini dulu per kartu paket dan yang ke rumah masjid bayarannya berapa tiap hari 2000 harus memberikan ini niat itu sedekah bukan sedekah itu. itu bayarannya orang itu haknya orang itu bukan sedekah sama dengan kita naik becak dari sini ke pecinan berapa 300 ini uangnya orang itu, setelah kita naik bukan haknya dia, ini bayarannya, bukan sodak, sodak kok. ini menurunkan ini lebih Oh iya, lebihnya. Ini tidak, ini masuk pas-pasar. Dia ditanyakan, bayarannya orang, dijadikan sodak kok. Tidak bisa. Ini orang kerja tiap hari 2000. Ya, apa dia? Ojek, enggak lah, 2000. Kita datang ini pak, 2000. Saya niat nawa itu sota Kan Kada bisa ngakal pengeran. Ini bayarannya orang itu. Sama dengan kita bayar utang, utang semua 5000. Sudah datang tanda lah, saya bayar. Itu saya bayar nawa itu. Sudah tidak kada bisa. Ini hanya orang itu, uangnya orang itu, ini uangnya orang itu. Kita bayar utang. Nah, kalau dilebihi, le. Ya, itu nah. Amar, berapa Pak Jinan sini? Anu Pak 300. Ya sudah. Tapi di sana diberi 5 Fama Zadda Fawal Sodako namanya Fama Zadda Fawal lebihnya ini Sodako, tapi 300 nya biasa apa? Tukan becak Yang Sodako berapa? 200 Apa 500? 200 Yang 300 punya orang becak ini <tuh> Sama dengan zakat Zakat fitrah 2 kilo setengah, zakat fitrah 2 kilo setengah. Ini sodako atau zakat ini? Ini zakat ya, zakat wajib, tidak ada sedekah ini, zakat malah wajib. Sekarang dia keluarkan 4 kilo. Wajibnya berapa? 2 kilo setengah. Fa mazada? Fa law sadaqah. Lah ini jadi sodako Yang ditanyakan orang kerja, bayar orang kerja, bayar becak, diniati ini sodako bolehkah? Tidak boleh. <laughs> jadi, jadi tidak boleh, bukan haknya dia Nah ini masalah nah, Jadi kita harus tahu Bukan haknya dia Ada orang tanya Apa betul orang mengatakan Makan terasi haram Makan ikan tongkol haram Apa betul, tidak betul <laughs> Betul dari mana? terasi umumnya kan ketahu bahwa terasi biasa halal haram apanya kalau dia bisa jelaskan wah ini dibuat dari bahan haram bahan najis baru kita katakan haram karena bahannya bang najis nah, nah, bahannya najis sudah jelas nggak boleh nah, jelas tapi sekarang umumnya kan tidak berapa tahun berapa puluh tahun berapa ratus tahun terasi iya macam-macam ada dari Tuban, ada dari Gersi, ada dari Singapura, ada macam-macam Nah ini semuanya umumnya baik dari ikan, dari udang, dari macam-macam <tuh> Sama itu terhasil petih, sakonjol <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> kan, sama, apa-apa halal itu Nah, Ikan tongkol adalah halal, haram apanya? Nah ini lah, adalah, adalah halal Memang ada oleh yang salah itu dianggap Haram karena ditumpuk-tumpuk Ini kan keluar loh Keluar berapa hari keluar minyaknya Ini menembus, ini najis menembus Nah itu memang ada Dulu di awam ada yang memfatwakan Tentang saya sampaikan lagi penjelasannya Itu adalah makfu tidak apa-apa Nah diterangkan di kitab Boyatul Mustahidin Jadi tidak apa-apa Memang itu ada orang meng meng mengaji Dulu di awam ada orang meng mengaji menjelaskan pada umum itu haram makan tongkol, najis ribut orang yang doang-doang tongkol ribut semua, bagaimana? selamanya tidak ada orang cerita, kok oh, ada fatwa begitu kita tanya, dari mana sampai ini? ini, ini, wah ini ada tahu membaca kitab tidak boleh satu Dia terus begitu menyampaikan tidak, tanya fasa ada ala negeri, ingkuntum la ta'ala jadi tokol tidak apa-apa nah, jadi kalau dalam alikotoranya, kalau kecil ini makfu Al-Fshar ini baru lagi buka Ini najazah di dalam, dalam. Ini masalah Jadi tidak apa-apa nah, Kecuali kalau memang terhasil dan sebagainya Orang tahu itu bahannya haram Najis itu tidak jelas Sebetulnya bagaimana tidak jelas halal-haramnya Kalau tidak jelas, syup, ha, tinggalkan itu <coughs> Kalau mungkin tidak tahu ini halal, apa haram Katanya halal, kata selama haram, kata begini Ini masuk apa? Syubha. Kan, syubhat. Kalau sesobat kita ikut hadisnya, "Manitaqashsyubati faqadistul al-din wa al-dunya, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil jadi kita nih. Lah makan mici enggak apa-apa. Itu -apa. kurang enak kalau makan enggak pakai itu. Sampai male kecil sampai musuh mici itu makan enak terus enggak. Lah Eropa saja mulai kecil sampai usum mici dia makan kena enak terus. Enggak? Buktinya gemuk sekarang. Kenapa kau masih pakai ini? Nah ini apa? Wah ditulis tanggung halal Yang menulis ke ulama bukan Bukan perusahaannya itu untuk menjual tanggung halal Restor harap sekali ya. Bukan ini harus ditulis halal Halal tidak bisa nanti dulu Tergedul Jelas itu Suci umpamanya Jelas Halal Jelas harap? Ya harap Kita tidak tahu sekarang Apa halal? Apa harap? Tidak ada ulama yang menulis suki Bagaimana? syubhat mundur berdasar hadis Nabi Muhammad s.a.w. Ya kalau masuk di warung jangan tanya nasi satu piring ini, sudah makan saya di sini Tanya pak, tanya, atau bu ya jual Ini rawan pakai micin enggak? Oh iya harus pakai ini, malah double mici enggak? terima kasih Pulang saja, jangan makan di warung nah inilah masanya jadi kalau sudah masuk umum ini jangan tanya kalau tanya nah ini latas alu'an asya'a intub darakum tasuktu jadi lihat gohirnya suci ya sudah sama kita masuk rumahnya orang kafir disukit teh roti jangan tanya lihat teh ya sudah lihat roti ya sudah dari gorengan jagung ya sudah mari-mari makan-makan lihat halal-halal beres jangan tanya jika tanya pak tanya dulu Masanya teh ini bagaimana? Kanji aja digunakan ini apa lah campur babi. Sampai sering makan, iya kita sering campur babi ibu bapak makan. Lah masanya bagaimana? Oh iya campur biasa. Bagaimana? Ya nyik. <tansi> <tansi> ya, kalau kita hal-hal begini jangan banyak dah apa doanya sudah. Kalau ragu-ragu untuk dak mayaripun bukan? Ila malayari Buka kata Nabi Tinggalkan apa yang meragu-ragukan kamu Kepada yang tidak meragu Lakukan kamu Saya rasa Demikian saya juruh dan sudah Ini adalah saatnya InsyaAllah malam uh, hari minggu depan Kita lanjutkan dan kita teruskan Semoga ada semuanya manfaat Bagi kita bersama Finti ni wa dunia Waalaikum Waalaikum Waalaikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اصلنا في في بلادنا العافية ورزقنا في في من طه واغنا من طه اللهم ارزقنا عمله ولافرها ولا نساها من عمل اسها ومن اخلاقها اطيبها من انزلها مع اجملها من الدنيا خيرها اللهم انها اللهم ربنا اجلنا في عصاف الاخلاق اللهم اكفنا شر الظالمين عن الغربيات وما منها من وما بطل اللهم اكفنا شر الظالمين والحاسدين والمذين والكافرين لمن شاؤوا ومن شاؤوا من المدير اللهم انفعنا بما علمنا و شملنا به اللهم انفعنا بما علمنا و شملنا به فوعنا اللهم انفعنا بما علمنا و شملنا به فوعنا اللهم باقينا سنه 16 درجه مضبوطه تمام اللهم رزقنا والحاضرين أهلنا وأولادنا وطريات المسلمين العين إيماناً كاملاً وياكنا الصالح قد عملنا في عمل صالح حلاً كثيراً وفيراً وجزنا حلالاً طيباً وعمل طيباً وبارك في طاعتك يا الله مع الصحة والسلام وعافن قوى المتن والصمد وكم كافيه الله مجعل هذا جنات رطمان واتفق الله مع صوما وعمل المقبول وصينا الصالح شكراً وجهنا وجهنا المصورة ونطلب المصورة تقبل منا المسلمين اضرب علينا يا الله يا ارحمن الرحيم لنا ولا حمنا اللهم مولانا خالصنا من جميع الذنوب اللهم اننا نسالك العافية والمحافظة الدائمة في <تصفيق> الدين والدنيا والاخرة في رحمة يا ارحم الراحمين في الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين امين الفاظ Terima kasih